Розділ 11, частина 1. Острів починає мені снитися, напливати на мене разом зі своїми вербами, обгортати хвилями і втягувати в себе, наче восьми ніг. Я борсаюся в ньому, шукаючи рятунку, виплутуюсь із вербових кіз, аж поки не прокидаюся серед ночі зіпрілий, ловлячи себе на тому, що розмахує руками так, мов би намагався в дійсності вивільнитися від його мацаків. Можливо, я ще й кричу? А все ж таки мені хочеться провідати його ще, без Мар'яни. Однак сам туди піти я не відважусь. Ні, тільки не це. Пійди туди самому для мене все одно, що податися на цвинтер опівночі». Адже саме острів призначений стати місцем моєї смерті Восьме серпня цвяжком увігналося в мозок Мимоволі я став рахувати дні Мені снилося, що я по цілій хаті шукаю календар Але чомусь мені потрапляються на очі календарі минулих років І тільки після тривалих зусиль я знаходжу той, що треба Але там... там нема місяця серпня А відразу після липня настає вересень я намагаюся все ж таки вирахувати, що за день буде восьмого. Але календар перетворюється на мурашник. Мурашки весело розбігаються, і тоді я прокидаюся і полегшено витираю піти з чола, усвідомивши, що це тільки сон. Смерть мене манить, мов найкраща коханка. І той момент, коли я віддаюся їй, стає моїм нав'язливим маренням. Вона хтиво бере мене у безріч способів Отруєного, повішеного, зарізаного, утопленого, розтовченого, застреленого Останній варіант збуджує найсильніше Принаймні у фільмах коханці зазвичай стріляються Постріл у скроню має в собі щось шляхетне Звичайно, якщо вони скористатися береттою або люгером Які тобі враз вивалять півчайника ні-ні, стрілятися слід із чогось делікатнішого, щоб тільки акуратна дірочка, тоненька цівочка крові і більш нічого. Момент, коли я приставляю до скроні пістолета, уявляється аж надто яскраво. Поволі я настільки призвичаюся, що мені іноді здається, ніби я ношу пістолета при собі. Водночас у те усвідомлене самогубство мене гнітить, Бо коли я починаю по порядку розкладати усі свої негаразди, то з кожним можна дати раду. Але всі разом вони кидають мене у паніку, змушують сховатися, забитися у нірку і не висовувати носа. Це ідеальний стан, але неможливий. Тому залишається запорпатися в домовину і спати, спати, спати. Мені подумалося, що для повноти картини я мушу побувати на острові ще й з Лесею. Можливо, вона внесе ясність у мої сумніви. А як ні, то, бодай, допоможе перемогти вплив острова на мене, щоб я сприймав його саме як клапоть землі, не більше, а не, мов, якусь живу істоту, здатну гіпнотизувати і підкоряти своїй волі. Врешті-решт, можливо, острів увібрав у себе всі грицькові сни – його нічні марення і гріхи А тепер вони атакують мене, мов комарі Зищать біля вух і не дають забути, що острів є Острів дихає І острів породжує сни Після сесії майже щодня Леся танцювала у нічному клубі Де танцюристки мали свої певні години Одні до опівночі, інші опісля І щоразу мінялися За столиками сиділи стрижені бандюки Бізнесмени з під темної зірки і їхні стильні курви. Усіляка шушваль. А вгорі висів тяжкий дим, бояв перегарний штин і скипав п'яний галас. Танцюристки спускалися зі сцени до столиків і своїми привабами, які були ледь прикриті пухнастими кольоровими пір'їнами, звабливо витрясали перед клієнтами. А ті віддячували банкнотами, які надбало запихали йому щось схоже на бюстгальтери і майточки. Інколи хтось із відвідувачів дозволяв собі запхати у майточки долоню. Тоді лунав дівочий писк і сміх, але ніхто ніколи не обурювався. Я милувався струнким тілом Лесі, яка звивалася в іспанських та арабських танцях, ободив очі Мазалу, що жерла її жадівними очима, і жодним порухом не зраджував себе тим, що знайомий з нею, що і цього вечора, і будь-якого наступного, я володітиму цим тілом, робитиму, що мені заманеться. Коли я інколи приходив до неї, то сідав собі десь у кутику. Офіціанти мене вже знали і приносили вино. Я пив і ні з ким не спілкувався, а лише спостерігав. І тоді, коли я це робив, мені було безмежно цікаво. Здавалося, що я натрапив на справдешню золоту жилу, з якою фонтаном вдарить новий роман. Але чомусь наступного дня все це видавалося мені не вартим піщенки. Половина відвідувачів були тут завсідниками. Танцюристки мали своїх постійних закоханців, і хоча це було заборонено адміністрацією закладу, окремі дівчата не відмовлялися переспати за гроші. Леся мене запевняла, що ні з ким тут не спала. Я вірив не вірив, уявляючи себе на її місці, і гонорар сто доларів. І дякував Богові, що я не жінка, бо став би курвою. А який письменник з курви? Хоча курва з письменника не таке вже велике диво. Леся мала теж своїх закоханців. Один у мене викликав дику відразу. Малий, але кримезний з масивним золотим ланцюгом на бичачій шиї і браслетами на зап'ястях. Пальці з перстеннями він у розмові розчепірював і вимахував у повітрі, наче віялом. Щоразу після того, як Леся виконала номер, він підкликав її до свого столика, садив поруч, цікавився, що вона буде пити, і Леся, виконуючи побажання директора, яке стосувалося всіх танцюристок, замовляла неодмінно щось дороге. Вони пили й розмовляли, я не чув ані слова, але бачив його рухи, пальці віялом, несамовиту посмішку. Він не дозволяв собі ніколи нічого непристойного. Але очі вразно здирали з Лесі рештки її небагатого гардеробу. Очі його проникали у всі потаємні місцини витонченого тіла. Просвердлювали дірочки і їли поїдом». Він точив її, мов, шашіль, і мені здавалося, що за кожним разом її стає дедалі менше і менше. А потім він виймав із гаманця кілька доларів, скручував їх у тоненькі рурочки і запихав Лесі у волосся, мов, папільотки, від чого вона починала скидатися на японську гейшу. Танцюристки всі ці чайові справно здавали в касу, звідки їм виплачували відсотки. Можна було б сприйняти мої відвідини клубу і споглядання залицянь до Лесі за своєрідний акт мазохізму, якби не те, що подібні заклади мене приваблювали і раніше. Світ міського дна ляка виманив, додаючи адреналіну. В клубі ажурілося від осіб, які займалися рекетом і тримали дах. Переганяли крадені авто і готові були виконати будь-яке криваве замовлення. Бували тут і кримінальні авторитети. Муха, Хімік, Артур, Завіня, Помідор. Усі вони вже покійники. Муха, з яким мене познайомив Олюсь, здивував своєю начитаністю. Він прочитав за своє життя дві книжки. «Метели Канрі Шар'єра» і «Діви ночі». «Чи не бажав би я написати книжку про його життя?» – спитав він, і я погодився. «Книга буде називатися «Муха». — повідомив я радісно. Ні — Ні-ні, — заперечив він, — ніхто не повинен навіть здогадуватися про кого мова. — Чому? — Бо тоді йому гаплик. — Гарно, — подумав я. — А скільки ж тоді відміряно автору після виходу книжки? Проблема вирішилася сама собою. Муху застрелили в празі. Мені чудна була оця вся зграя примітивів, Чий інтелектуальний рівень не піднявся вище від горили, які могли отако смітити грошима, гуляючи на широку ногу, ні в чому собі не відмовляючи? Адже їхні загравання до танцюристок часто були викликані однією єдиною метою – подратувати свою спутницю, яка насправді була нічим не гірша, а може і краще. Ця піна людського непотрібу – Розпоношило її галайстри, перебувала в постійному русі Одні ще замолоду відходили у кращий світ Інші з гонором займали їхнє місце тільки для того, аби за рік-два і собі опинитися на дні піщаного кар'єру чи під асфальтом Зараз, пригадуючи собі їхні обличчя, я усвідомлюю, що тусувався з покійниками Нікого вже з них нема серед живих від найбільшого крутелика до найменшого побігунчика. Усі вони – тлін і гумус. Гумус і тлін. Однак у той період мого життя, коли, перебуваючи у меланхолійному суб'яті почуттів, я сахався самотніх вечорів і волів їх убивати в кнайпах, мене цікавили саме ці типи, в яких я спочатку викликав недовіру» які випитували про мене в адміністрації або в когось із авторитетів, а ті запевняли, що я свій. Але відтоді, як Олюсь звів мене з мухою, я вже не міг сидіти за столиком самотою. Мене запрошували до компанії, вгощали, обнімали і не крилися зі своїми балачками. Поз мої вуха пролітали інколи страшні речі, але вони не діймали мене. Усі їхні голоси я сприймав як читання книжки. Вони й досі бринять у моїй пам'яті голоси покійників, які говорили про смерть частіше, ніж про життя. А їхні кралі, довгоногі антилопи, фантастичні модельки – де вони зараз? Окремі з них теж уже на тамтім світі. Одні вкоротили собі віку наркотиками, інші потрапили під град куль за компанією, Ще інших знищено, щоб не пашталакали. Кожного відвідувача клубу супроводжувала майстерична пані смерть. І рідко кому вдалося позбутися цього почесного ескорту.